Vamos a a última sesión do primeiro día do curso Cartografía das Resistencias Primeiro día intenso, moitas ponencias moi interesantes e, Como son perfectamente conscientes da intensidade dos contidos do que estivemos vendo hoxe Pois, intentarei non darvos demasiada chapa, intentarei ser concreto xerar un pouquiño de debate na mediado posible pois, construir un discurso interesante que nos faga repensar a situación presente na cal nos atopamos Como vedes, o título da ponencia é a democracia como anargeo ou o poder dicir de calquera Isto é porque o núcleo central temático da ponencia vai ser unha crítica ao modelo de representación parlamentaria que se di que é democracia hoxe que me vai servir ademais para construir un discurso crítico ca totalidade do paradigma no que esta democracia se inscribe modifiquei o título original que era a policía na democracia ainda que estes conceptos van a aparecer ao longo do desenvolvemento da ponencia mm. Bueno, se tivésemos que sintetizar unha súa verba a situación actual Pois seguramente teríamos que recurrir ao termo crise Certo que non diríamos demasiado Se atendésemos a utilización deste concepto Que se realiza nos medios de comunicación tradicionais Nos partidos políticos mayoritarios Ou a través dos expertos sistémicos que é así o sino dos tempos son a súa gran maioría economistas. É certo que coincidiríamos con eles en sinalar que esta crise, unha crise económica, unha crise social, unha crise política, ameaça con mudar radicalmente o estilo de vida, os patróns de organización de existencia, as normas, as regras, os valores, os résimes e as condicións laborais, o concepto de Estado e os servizos que este nos presta certo? estamos un momento de zozobras se se pode dicir así pero seguro que diverseríamos respecto da consideración da profundidade do alcance da debandita crise así eh, as posibles solucións que se nos presentan no marco do paradigma o que intentan e eh, que este continúe vixente. Se considera que o paradigma se topa enfermo, hai unha serie de feridas polas cales se pode desangrar o sistema, cuestión de curalas, usanalas, taponalas, e perpetuar o estado presente de cousas. E así, as políticas do que denominamos austeridade ou as políticas expansivas, esto das cales, se escoitamos tanto falar, das cales, vos se sabe destanto, esas políticas de austeridade que consideran que eh, a orise, da crise, atópase no excesivo gasto público, no excesivo endebedamento e en na necesidade de que se privatice toda esa serie de servizos que o Estado benefactor le va desenvolvendo a toda agora eh, prioritario que os acreedores consigan a cantidade de cartos necesarias por parte dos endebedados para pôr en funcionamento a economía mentes que políticas expansivas de corte neuqueneseano pois considerarían pola contra que necesario impulsar a la economía a través de impresión de papel moeda co Estado como principal referente e a partir de aí lograr que eh, as empresas privadas pois xeren xa, eh, continuo proceso de producción e eh, venda a través do cal se sustenta a sociedade de consumo ben, como vos digo estas son asas as solucións paradigmáticas que tamén conhecedes nos discrepamos absolutamente ao respeto destas propostas e imos propor en primeiro lugar unha crítica por que falla? Por que, isto, por que este enfermo hai no que deixar morrer? se me permite esta expresión para a partir destas cienzas facer resurgir un novo paradigma venga, obviamente esta posición é bastante minoritaria pasé silenciada bastante radical, é subversiva pero, en fin, imos intentar argumentala na medida do posible en que sentido consideramos que o paradigma se atopa en crise veis tres perspectivas fundamentalmente para iso nos imos a apoyar nun dos membros do colectivo que desgraciadamente non se atopa presente Dani eh, Dan Hauser, o coñecemos unha notar Que un texto moi guai colgado na página do colectivo que se chama É unha crise, é unha estafa onde deixito moi breve pois nos inala un pouco que non nos atopamos nunha crise calquera senón que nos atopamos nunha crise que ameaza con deixar claro que o único que cabe e a disolución do paradigma. E vou vos ler moi brevemente unha parte deste texto que vos inalei. No caldí, falarías así nunha crise senón de varias. Nos ante unha crise de valorización, e o que eu ponho aí como crise económica, unha crise ecológica e unha crise civilizatoria que o que eu, eu poño aí o crise do paradigma de representación A crise económica a crise de valorización estaría debida a incapacidade do sistema de reificar tempo de traballo a regrado valor nun contexto de impertecnificación crecente parcialmente compensada coa produción inmaterial a mercantilización dos intensíveis e a producción de dinheiro financiero pero que de xeito evidente descansa sobre a economía real e a lógica capitalista de acumulación material Ben, que neste tan pequeno fragmento, Dani, de Uca Chave, do que o que se denomina escola de, da teoría crítica do valor, desenvolve para facernos ver como o capitalismo contén en sí o serme da súa propia disolución. Ese famoso enunciado que nos devolve a un certo Marx, o asumen, estes teóricos da crítica do valor, para explicar que existe no capitalismo unha dinámica interna que leva a súa disolución. É inevitable. Agora, imos argumentar en que consiste eh, a teoría crítica do valor. A segunda seria a crítica ecolóxica, directamente vinculada a primeira, debida ao esgotamento dos recursos e ao colapso de sumidoiro. E unha terceira sería a crise civilizatoria, a crise do paradigma de representación, que a súa vez se en, subdividiría en tres. A súa. A crise da, do, da representación da moeda, a representación do valor. A crise da definición e clasificación da real. E a crise política, a crise da representación no poder, do poder no Leviatán. Ben, en torno a este texto, vamos construir eh, a presente ponencia, nos íamos a centrar sobre todo na última das crises, Que falaba a crise da representación en concreto, a crise da representación política pero, sen embargo, gustaríame ainda que xos esa abode pasa lo que tivéssemos unha pequena noción de que o que din os teóricos críticos do valor sobre os cales se sustenta esta crítica ao paradigma dende unha perspectiva económica e Os teóricos do valor pues la van desenvolvendo a súa actividade dende as últimas décadas do século 20, se xuntaron nun colectivo de pensamento que se chama o Grupo Crisis non sei se hai alguén quelle xoe por sorte e curiosamente existe traducción de moitos dos seus textos ao portugués se poden atopar fácilmente na rede e aparecen ademais moitos números traducidos ao portugués da revista que editan que é a revista Exit algúns dos seus máis principais representantes son Robert Kurz ou, máis recentemente, Ansel Jaapé, pero hai outros moi interesantes, como Trenkel, como Orlieb, ou como Rosbita Sols, que, retomando unha certa tradición marxista, consideran que o capitalismo, a crítica o capitalismo, debe de enfocarse dende tres conceptos fundamentalmente. O valor, o fetichismo da mercadoría e o análisis do traballo. Hai un libro moi chulo para que vos recomendose te destempo votar un ollo que está editado en Estaleiro traducido ao galego no que falan da crítica ao capitalismo desde eh, a perspectiva do traballo que é manifesto contra o traballo se pode descarregar eh, gratuitamente na página, na página de Estaleiro pero eu voume centrar en concreto na crítica que fan dende a noción de valor eh, todo o argumento parte da recepción, da definición de valor que Marx realiza, penso, no libro I do Capital. E ali Marx establece que o valor e con el aparición do beneficio e aparición da plusvalía, que no fondo o objetivo principal do capitalismo, potención de rendimento, xerase só so a través do traballo. Eu traballo o que crea valor. Por lo tanto, só o traballo crea a posibilidade de obter beneficio dunha, dunha determinada actividade produtiva. Sendo a medida obxectiva, sendo a súa medida objetiva o tempo de traballo adicado a el. Podemos cuantificar a cantidad de valor que ten un producto, se medimos a cantidad de, de traballo, de tempo de traballo necesario para a súa produción. Outro punto de partida que adoptan estes autores é un valor clave que se atopa ao capitalismo e que o fai funcionar, que é a competitividade. O capitalismo, pois, susténtase, que así. Non é un sistema de producción solidario, non é un sistema de producción social, que procure sobre todo e ante todo a satisfacción das necesidades dos cidadans seno que o que o procura é ter beneficio obter plusvalía, ter capital e para elo é necesario medirse no mercado co resto de productores de tal xeito que os que mellor compiten podemos falar de competitividade en producirtos son aqueles que se elevan o gato a auga son aqueles que se mantén ben Partindo destas nocións, valor, creación de valor a partir do traballo, a medida do tempo de traballo, e competitividade como un valor central no marco de producción capitalista, os teóricos do valor consideran que o propio proceso de producción capitalista se sustenta coa necesidade do desenvolvemento da técnica. Sabemos todos que o capitalismo se desenvolve da manda revolución industrial, coaxe, do sistema de produción fabril a sustitución do proceso de produción artesanal ou en obradoiros para proceso de produción fabril nos cales se pode, através da utilización de máquinas maximizar a produción se produce máis pero que ocorre? segun que de ser competitivo é necesario que este a última na utilización de tecnoloxía de tal maneira que un ciclo imparable Se eu quero producir moito, competir co resto Tenho que estar o máis avanzado posible no proceso de tecnificación Ben, sabemos a importancia que se lle dá O se a innovación e desenvolvemento Que ocorre? É eh, un, un, un argumento causal Canto máis tecnoloxía, canto máis procedimento mecánico Aparece no proceso de producción Menos forza de traballo necesaria neste proceso Por lo tanto, menos valor se crea a pesar de que haxa unha grandísima cantidad de, de productos que saian ao mercado. É dicir, se eu non necesito traballo detrás do proceso de producción, por moito que faga un montón de camisas nun tempo récord, esas camisas apenas terán auténtico valor. Por lo tanto, o capitalismo o que intenta é saír desa autocontradición a través da sobreproducción sobreproducese necesario producir un montón e vender un montón para obter un mínimo rendimento ben, como primeira conclusión é obvio que chocamos co límite ecolóxico noso planeta non pode manter ese nivel de productividade porque nos faltan recursos nos faltan materias primas nos faltan energías entonces un esgotamento delas además da cantidade de residuos la cantidade de contaminación que se produce neste sistema productivo, o que Dani denomina o colapso do sumidoiro. creo que además entra un segundo proceso. Una vez que o capitalismo é perfectamente consciente de que non é capaz de gerar valor, aparece o que se denomina a financiarización. É dicir, a economía da débeda. A economía do crédito. Como non somos capaces de gerar valor, no proceso de producción e reproducción anticipando unha ganancia futura e permitindolle aos traballadores que teñan recursos suficientes para poder comprar algo porque senón a ganancia páase, limínase que ocorre que no momento actual nos atopamos nunha situación límite a economía irreal ten tanta independencia estantaga absolutamente deregulada que a economía real o que auténticamente existe non representa a cantidad de zñeiro que hai en circulación producese o auxe de economía fantasmática, de economía fantasmagórica, dos intansíveis que en realidad non existen pero o que auténticamente se produce non sostén esa grandísima cantidad de cartos que hai en circulación Di Jape nunha frase moi breve en Crédito ou Muerte que é un libro editado en Pepitas de Calabaza que está moi ben que vos recomendo, se, se, se pode desbotar yo un ollo di el crédito é un beneficio consumido antes de terse realizado pode pospor o momento no que o capitalismo alcance os seus límites pero non pode abolilo vale? entón existe este proceso de imposibilidade do capitalismo de crear valor, de crear plusvalía de crear beneficio que en definitiva no cal se basea se non pode, se non se pode obter beneficio o capitalismo non ten ningún tipo de sentido outra consecuencia que se desprende desta situación no marco da competitividade además de producir máis, o que hai que facer é gastar menos no marco da sustitución da forza de traballo por tecnoloxía cada vez menos persoas fan falta no proceso productivo, Por lo tanto, cada vez menos persoas teñen traballo producese por unha banda a precarización daqueles que o teñen porque para ser competitivo cada vez yo teño que pagar menos os traballadores, pero por outra banda me sobran un montón de xente teño que reducir custes xerase a situación de miseria, pobreza, marxinación e exclusión na cal nos atopamos Ben, ademais, é necesario que alguén compre os produtos que se producen Se cada vez hai máis miseria e máis exclusión Porque é necesario quitar do proceso productivo a forza de traballo Menos consumidores potencia e saberá Logo, os teóricos do valor desprenden De todas esta serie de eh, razóns que vos acabo de expor Que hoxe, o capitalismo como paradigma necesariamente está morto prácticamente nos queda constatar a súa defunción. Ben, que problemas atopamos eu particularmente atopo no no nesta teoría, pois que devolven a crítica ao capitalismo a esa teleoloxía que moitos marxistas consideraban que era bastante perigosa. Cal o papel das resistencias nesta situación? Só nos queda simplemente constatar que o capitalismo non nos vale. Non vai falta que fagamos nada. Simplemente temos que deixar que o capitalismo sega ao seu ritmo Porque finalmente vai a fracasar Ben Saltamos a terceira das crises Que Dani denominaba crise civilizatoria O que eu vou denominar a crise de representación Porque creo que a segunda, a do crise ecolóxica Mais ou menos podese desprender en qué sentido avanza sentido de que é imposible manter sistema de producción infinito con recursos finitos avanzaría en esta dirección moi interesante a aportación dos decrecentistas, por exemplo pero houve a avanzar a terceira das crisis que era a crise de representación que lembro se dividía en tres a crise do papel moeda que a que xinalábamos anteriormente a de incapacidade de representar o valor real das cousas no contexto de monetarización e de economía da débeda Unha crise ontolóxico-epistemolóxica que a mín me gustaría moitísimo falar desto porque é o que eu denomino a crise da metafísica pero que me vou cortar simplemente vou xinalar simplemente vou escribir aí unha movida Que? A crise de esa maneira de entender a realidade que presupón unha certa maneira de apre de aprendela que ten como consecuencia necesaria a violencia da sociedade de organización total. Ben, metafísica, eh, vamos, bueno, seguramente vería muitísimos autores que non deríamos poderíamos encadrar neste marco eh, para representar a historia do pensamento tradicional, pero bueno iso non o imos tratar sería aquela, aquela teoría que consideraría que o real é presencia o que al é o ente o ente entendido como simple presencia non? o xeto que se presenta aí está aí a espera de ser aprendido Podémoslo captar podemoslo percibir podemos regularizar podemoslo encapsular podemoslo calcular esa serie de operaciones que hemos sacado de sin nada antio real como presente como presencia con cemento, sería representación Tiene posibilidade de, de, de construir un imaxe objetiva que nos diga como é a realidade en sí. Un pouco É objetivo. Que nos diga como son as cousas. Tal cal son. Tal cal son. Ben? Regularizamos, legalizamos, calculamos, calculamos, prevemos e, portanto, controlamos O conhecemento no marco deste paradigma necesariamente se constitúe como control Hai unha verdade objetiva que é accesible a nos unha vez que a descubrimos pois nos temos que someter a ela posible construir unha sociedade racionalmente construída onde cada cousa case no seu sitio e ante a cal, nos, como elementos que formamos parte desa sociedade tamén temos unha posición determinada no marco do... da estrutura social vale? este paradigma ten que entrar en crise habría que mudar a noción de ser poderíase falar do acontecemento neste contexto pero non imos a seguir por aí simplemente interesa que sinalemos que esta crítica Existe e sería moi interesante Traballar nela O que me vou a centrar É na crise política Ainda que as outras teñen evidentes Repercusións políticas Que sería a crise do paradigma de representación No marco da democracia formal e parlamentaria É dicir, a consideración que pode haber un conxunto de persoas que se apropien da soberanía popular e que poidan decidir por todos lesítimamente. Iso vale? é toqueimos a falar a continuación. que nos vai a interesar é desenmascarála precisamente como unha forma de dominación, como unha forma onde fai aparición o control, a sociedade de heteronomía, amparada na noción de consenso, para sustituíla por outra moito máis radical onde caberá falar de emancipación de autonomía iso onde precisamente imos a situar a auténtica, entre comillas, democracia Ben, a democracia representativa non é democracia iso vai ser unha hipótese de traballo a partir de agora o que diga vai ser Rancière É, é Jean Ralsier é un autor contemporáneo, ainda vive, moi interesante É un filósofo, senón un pensador que trata temas de política, de estética, de pedagogía Se hai alguén interesado, eu destacaría tres libros por riba de todos O desacordo Os bordes do político e o odio a democracia Que son os que basicamente imos seguir para construir o discurso que segue Bueno, nos anxer vai facer unha especie de percorrido histórico Para intentar deslegitimar que a democracia representativa sexe a democracia E vai a remontarnos, ximonos a remontar con él A orixe do pensamento filosófico occidental, a orixe da nosa cultura, poderíamos dicir, a Grecia clásica, en concreto, as obras de Platón, fundamentalmente, pero tamén de Aristóteles. Vai ser neles un desatope o intento por controlar a anomalía democrática, por controlar a pulsión democrática. Esto que utilicemos neste contexto este termo, termo de pulsión democrática, é bastante interesante. Nesto, non o digan xero, di máis ben outro tío que se chama Castoriadis, que xa, xa morreu morreu a finais dos anos 90, que consideraba que, de alguna maneira, e que non sei se me va a dar tempo de falar de Castoriadis, tiña pensado facelo, pero por se si acaso non me dá tempo, vou non dicindo por anticipado. e, e Castoriadis dicía que, na construcción de así que humana, pois de alguna maneira poderíamos atopar Una pulsión democrática, é dicir, pulsión, entendemos todos como unha tendencia natural, algo adquirido, algo innato, unha especie de desecho que non entra dentro das calles da orde máis estritamente natural, que sería a orde da razón. De feito, a razón debe intentar controlar, reducir, minimizar, senón no marco das sociedades de organización total directamente eliminar ou destruir esta pulsión e esta pulsión o que faría sería de, de, de, de, de alguna varir indicarnos que existe unha tendencia implícita no ser humano a desobediencia eh? poniendo un pouco en relación coa ponencia anterior coa emancipación de todo a orde, por dicilo así claro, certa tendencia a non asimilar que me teña que comportar dunha de determinada maneira, que teña que facer isto, que teña que cumplir co outro, que teña que asumir as regras e normas que a sociedade me induce e me obriga a cumplir. É dicir, unha certa tendencia a autonomía. Utilizo este termo porque Castoriadis utiliza este termo. Logo, intento por controlar a pulsión de democrática sería algo así un intento por castrar así que do ser humano conformando unha certa identidade, un certo suxeito, capaz de soportar e aceptar este control. Logo, o control ordenado, racional, da sociedade suporía un certo individuo, un individuo obediente, un individuo dócil, un individuo que asuma que hai certas regras que debe de obrigadamente cumprir. Ben, decía que En Platón xa podemos atopar este intento por controlar a pulsión democrática. Ao longo do, da historia do pensamento político non se so aparece nos gregos, tamén aparece na modernidade. Por exemplo, en Hobbes hai unha certa crenza que se fai dominante segundo a cal se considera que o goberno do povo implica necesariamente desgoberno. O goberno do povo implicaría una situación anómala de caos Onde aparecerían os máis evidentes impulsos irracionais Un desexo ilimitado Unha liberdade incontrolable Que faría que a convivencia se faría imposible Lembramos o homo mini lupus de Horst en concreto Platón xa vai denominar o povo a gran besta non? Facendo referencia a súa animalidade A ese ausencia de razón que é o que caracteriza ante todo e sobre todo ao ser humano. O pobo non sabe, non sabe o que pensa, non sabe o que di, non sabe o que fai, e por lo tanto é necesario que haya alguén que si sabe, que o tutele, o guíe e o comande. Es decir, hai unha certa orde, a orde dos logos, unha orde natural, eh unha orde a cal hai que adecuarse que fai que aqueles que sexan posuidores o que teñan acceso a él poidan, esten legitimados para gobernar aos que desgraciadamente non o teñen Vale, nos vai dicirranxer que Platón vai situar a legitimación deste logos no diálogo das leis creo recordar é ali onde Platón nos vai falar de sete títulos que capacitarían e le os gobernantes para efectivamente mandar catro títulos fan referencia a orde de filiación e decín, son naturais, son herdados se posúen polo mero feito de existir e o dominio dos pais sobre os fillos o dominio dos bellos sobre os novos o dominio dos nobres sobre os plebeos e o dominio dos amos sobre os escravos Posteriormente nos fala do título que permite o lesítima que os fortes dominen sobre os débiles. Bueno Poderíamos pensar que significa forte en este contexto. Forte é o máis grande, o máis agresivo, o que a través de a súa violencia, a forza da súa violencia, obriga o débil a comportarse como el quere. Podería ser así. Podería ser unha definición de forza, forza física. Podería ser unha forza psicolóxica É decir Aqueles que teñen carisma Ou capacidade de liderazgo Están legitimados para gobernar Aqueles que non o posúen Que están máis predeterminados para obediencia Podería ser unha forza Moral No sentido de que hai Certas persoas que non teñen escrúpulos Ou que teñen menos simpatía Con respecto dos outros E polo tanto Teñen bueno, iba a decir unha palabra teñen o que hai que ter para gobernar entre os, que os outros xe falta e finalmente a forza pode ser a forza dos cartos se xe falta carisma xe falta músculo xe falta de escrúpulos ben podes pagar a alguén que teña todas estas características e que domine por ti non teríamos o título dos sabios fronte aos que non saben quel que sabe o que hai que facer quel que te esa virtude de prudencia que denominaba Platón estará xustificado que goberne quen sabe facer zapatos, o zapateiro quen sabe gobernar, o político zapateiro pode facer política non, zapateiro que faga zapatos e que goberne quen sexa mm. e a sociedade tecnocrática Acá te hemos falar tanto hoxe os expertos, os técnicos, os sabios que les que saben o que nos conven ainda que nos non nos demos conta o fan polo noso beneficio non cedemos ya nosa capacidade de decisión porque eles saben, economistas na gran maioria dos casos hoxe en día Ben, esta sociedade, este tipo de sociedade sustentada nos títulos é o que Rancière denomina Sociedade do Arjé Se principio ou fundamento que le xitima para mandar que a veces un principio do mandato e Rancière, é cita moi pequeniña son propios para gobernar os que teñen todas as disposición que os fan aptos para tal papel e propios para ser gobernados os que teñen as disposicións complementarias das primeiras É dicir, unha se pode pregar o dominio dos oligoi, o carto dos ricos, o dominio dos aristoi, o darete da virtude, no caso dos mellores, da tecneo, saber facer o coñecemento dos tecnócratas, en calquera caso, hai unha orde desigualitaria que otorga unha identidade, otorga un rol determinado e otorga unha posición no marco do sistema. Ante a calún, debe pregarse. Venga, nosa tese vai ser que a nosa democracia formal actual reproduce tal esquema desigualitario a democracia representativa, repito capitalista, podríamos decir non é democracia é unha forma oligárquica onde unha representación de minorías poseidoras de títulos ocupanse dos asuntos comuns di Castoriadis un pequeniño texto de cinco líneas di, quen son os portadores destas oligarquías políticas? Castoriadis mola porque, ainda que se morreu Hay nos 90 parece que nos fala de hoxe parece que o tío non sei, sé, ten esa capacidade profética, anticipatoria é moi fácil recoñecerse nos textos, é como decir bueno, parece que estou lendo un artigo de actualidade que aparece no jornal que se sea de hoxe, porque dá na chave, dá no cravo do que nos está pasando e que somos portadores destas de oligarquías políticas repito. evidentemente a burocracia dos partidos políticos acima do aparello do Estado os dirixentes económicos e os grandes propietarios, o management das grandes firmas e, cada vez máis, os dirixentes dos medios de comunicación e información. Non se trata do capitalismo clásico, pois este foi cambiando. Vivimos bais un sistema de capitalismo burocrático con regimes políticos, na súa malloría, no mellor dos casos, de oligarquías liberais. Sabemolo, no noso regime de desigualdade política actual, Política e economía van xuntas Poder político e poder económico van xuntas Dí Ranciere, si isto é bastante interesante Dí, é certo que non vivimos en democracia Pero tampouco vivimos en campos de concentración Como é segunan certos autores que nos ven a todos sometidos A lei da excepción do goberno biopolítico Vivimos en estado de dereito oligárquicos É dicir en estados onde o poder da oligarquía está limitado polo doble reconhecemento da soberanía popular e das liberdades individuais é dicir, o sistema é tan listo de crear unha ilusión democrática cedendo, evidentemente, a través das loitas e conquistas de moitos que pelexeron co seu sangue para que se teñan estes dereitos que no fondo pois, fannos pensar nunha certa ilusión democrática Ben Antes dixen seis títulos. te Dixen que Platón falaba de 7 O último título vai ser precisamente aquel que nos permita colar unha fenda que pode derrubar a aparente lógica do sistema. Parece o que... A mí me gusta chavar. Un fundamento desfundado. Que o poder para gobernar o título de aqueles que non teñen ningún título. É dicir, aparecería un último título que quebra a suposición de que para gobernar se necesitan títulos, porque o título do que non ten título que reclama o título para poder gobernar. Ese título racha coa con unha determinada inscrición do sensible, cun determinado orde de realidade. Por que? Apela a unha conta que ate agora non se tiña en conta. Apela a unha conta dos que estaban fora da conta, dos que non falaban porque non tiñan nada que dicir. Porque se consideraba que non tiñan palabra con significado que facer escoitar ese precisamente ese título do sen título será o que conforme o povo que sería esa parte suplementaria da sociedade que suspende as relacións de dominio que se daban por lesítimas e por lesítimadas e a conta que nega as posicións esas posicións asignadas en base a unha identidade que supostamente se ten e a que racha que un rol social que supostamente se debe de cumplir para seguir unha orde adecuada e racional de sociedade. A política, dirán Cier, fundaría xe sobración de suxeitos suplementarios que se inscriben como excedente con respecto a toda a contada sociedade. A política é a que atenta contra a orde normal das cousas, que atenta contra a orde de ofilación, contra a orde da riqueza, contra a orde da tecnocracia, Que se trata de dúa situación Anómala Na que conta contados non contados Dos que contan, en definitiva, de xeito diferente E para el, este vai ser O problema mesmo da sociedade A existencia de dúas contas Que contan de xeito diferente Temos por unha parte a contada policía E temos por outra parte a contada política Cale a contada policía? Aqueles que contan só so a partir de grupos definidos polas diferenzas de nacimento ou adquiridas unha conta que estipula establece lugares e intereses que cada un debe ter e a conta que considera que hai unha orde e que hai unha necesidade de adecuarse a ese orde unha conta que considera que non hai afora porque todo queda perfectamente integrado na sociedade de organización total A policía se entende como unha lóxica de distribución, de organización, de ocupación e do control. E a esta conta se opón a contados que non contan, que a conta da política. Se a conta que simplemente non acepta a distribución do sensible supostamente lesítima. E aqueles que queren participar, non dicir e pensar común, que a conta de aqueles que queren facerse escoitar, que que queren facerse ver, de aqueles que permanecían agochados, que permanecían silentes, que permanecían invisibilizados, que queren facer aloxar un mundo, un mundo diferente onde antes non existía. Fronte hai que facer o que Deus manda, que definición por excelencia da Sociedade do Arjé, en cambio, imos ver que o que hai que facer importante estes procesos de resignificación que é o meu xeito de ver están detrás de os diversos movementos sociais que houve nos últimos anos, desde aquí 15M, a primavera árabe, ao occupy wall street ou reivindicacións dos homosexuales en Rusia, etcétera. E un recalificar do que estaba invisibilizado, do que estaba gochado. Logo a política xo so pode surdir no liticio de consenso, de hai acordo onde todo está perfectamente establecido eh, eh, posto nun determinado lugar non hai política eso non é política política xo so ten lugar no conflicto fronte logo o esquema desigualitario no que cada cal se coloca no seu sitio onde cada un ten que facer o que lle corresponde a política plantexa a necesidade de aceptar que calquera non importa quen dirranse directamente está capacitado para poder pensar, falar ou dicir a política trataríase dun regime de inscripción que apela a unha nova maneira de percibir o sensible lo que dicía antes é a toma da palabra de aqueles que se consideraban que so seraban ruido e cando a palabra se volve significativa nos dous vai la redundancia significado significativa porque ten sentido de algo representa algo e é significativa porque é importante hai na que ten en conta, hai que escoitar a política terá que ver, en certo sentido entón cunha disolución do normal coa desorde, coa distorsión co liticio con todo o que rompe as jerarquías naturalmente establecidas. Frente a ruptura, perdón, frente ao establecemento da sociedade do arjé, propia da forma de organización policial, a política apelará a negación deste arjé. Nese sentido, podemos considerar que a política é, por definición, anarxé, é anárquica, é anarquía, é a inscripción da desfundamentación, é a negación do fundamento e a entrada do acontecemento mesmo do afora que ocorre? evidentemente que se consideraba irracional que se consideraba que debía de permanecer silente o que non se tivera en conta o que non entra dentro das caldes da razón casi sempre se considera perigoso non sabemos que que o que vai a ocorrer non sabemos que vai a pasar non sabemos que se vai a propor pouco remitindo a Nietzsche, poderíamos decir que a democracia é un abismo é un risco que pode por en cuestionamento absolutamente todo o que damos por entendido, todo que consideramos razoable válido, desitimable ¿Eh? democracia sería un acontecemento disruptor no pleno sentido da palabra ven, vou rematando simplemente con sinalar que obviamente existe unha serie de resistencias ante esta consideración da política eh, uh, bueno, en primeiro lugar algo do que creo que Rebeca falará mañá producese control ferro das identidades, en primeiro lugar, facéndonos ver que o propio necesario e adecuado, en primeiro lugar, adoptar unha determinada identidade que se posicione, se coloque, en ese sentido, predetermine aquelo que vai a pensar, vai a dicir, que vai a actuar en todo calocación identitaria, Hai unha maneira prevista que supostamente debes de responder a esa identidade. Entón, interesa dende a resistencia da máquina facernos ver que é moi importante construir unha identidade sólida, fixa, que se mantenga coherente. Control do desexo en film. É, é, é moi interesante a produción dun suxeito en este caso o suxeito endevedado por eso aparece en ningún tipo de tenho tempo para comentar isto quizáis habrán falé maña desto de será moi interesante outros dos mecanismos que utiliza a máquina para facernos ver que a política debe de manterse a marxe esa inscripción de esa moralidade fetichista e, reifi, e reificada dominada polo mercadoría isto sinalaban tamén os, teorios, os teóricos críticos do valor ese arrebatamento non? ese arrebatamento existe xo so que que non se xamos capaces de pensar máis alados fins que se consideran xa acomodados xa se, se produce a eliminación da pregunta polos fins está claro que o que hai que facer é eh, ter cartos consumir, ter cousas comprar un montón de productos Eh, son meus alumnos de segundo da ESO Sempre que lles pregunto E vos que queredes facer? Como que, que queredes ser? Que o que vos apetece no futuro? E vos que quere ter cartas? Resposta do 98% dos alumnos Logo, aí, evidentemente Hai un traballo De baixo Que fai que tanta cantidade de nenos responda eso E... Eh, Outra, eh, perdón, outra, outra operación de resistencia da máquina esta insistencia en que exista posibilidade De ofrecer un conhecemento auténtico da realidade So de que hai que recalificar, hai que discutir, hai que producir Todo eso para nada Porque aquí temos uns expertos, eh, uns sabios Que nos van a dicir exactamente aquí que facer Non nos debe extrañar logo Aproveito que estamos aquí para facer unha reivindicación da condena a morte da filosofía en xeral dos saberes humanísticos no marco da, da, da educación secundaria non é de extrañar a hipervalorización das saberes do cálculo dos saberes técnicos conecta moito máis co interese do sistema que non ponernos a pensar a ver, que vamos a decir, como vamos a enfocar isto me vale, isto non me vale quero facerme un desobediente En fin, outra serie de operacións que todos coñecedes tamén O dominio partitocrático na democracia Que enseguida tacha de antisistema todo o que non entra dentro do xogo de partidos Non, xa a cospedal Pero se o 15M quere entrar que quere verdadeiramente quere facerse, inscribirse como forza política Que se presente as eleccións Non Non Ou os... Eh, os echamos cinco estrelas non? Cinco estel en, en Italia E, no, este o PP Grilo é un, un bufón de ni idea este o non sabe nada aquí e aí non sabe ni... son asambleas infinitas non teñen capacidade para ter responsabilidade política e ter capacidade de decisión son populistas ese é o gran conceito populismo todo dios é populista e finalmente Non, isto que vos comentaba antes O da, o da asignación de, de partes Facernos creer que hai partes e xeitos predefinidos E que neso consiste a política Cando grupos de interese entran de, en conflito no marco do Parlamento E se poden a decidir a ver que é o que mellor convenga a cada un deles E como podemos chegar a acordos para que todos hayamos beneficiados Ose pretensión de facernos creer que eso é política Eso non é política, eso é unha ficción a política mistificada, poderíamos poderíamos decir de alguma maneira e eh, eh, unha dixa aquí, me parece un pouco, unha orina de, de ponencia pareceme suficiente eh, se vos parece entramos no, no momento de preguntas, cuestións paranoias varias que se nos ocorran Preguntas, aportaciones, citando del Miro, insultos... formaría parte do concepto da de democracia Onde se océria a isocracia e nesta parte de isocracia, a isonomía o que levaría a cabo e o que permitiría unha realización máis plena por parte da colectividade dos seus, do seus dereitos eh, democráticos E a segunda, se nos unha fila o tema que faláxese O tema do colectivo crisis non? O tema da, da crise do trabalho Ainda, non cía antes de que comenzara o de setembro, e, en se non nos reclateamos as instituciones que nos veñen Eh, gravadas an lume, pois pues mal malimos, ¿no? Pero consideras que podemos falar dunha crise do dun número. Perdón, dunha crise? dunha crise do dun número. Dice que un cambio é un é masa crise financeira, por exemplo. Que decir, eh, fenómenos non teniam valores de 100 €, entonces ese propio número dunha perspectiva moi máis pitagórica son de significado temos o significante non temos o significado e moitísimo menos temos o contigo a día de hoje eso é o problema bueno, pero en ambos puntos que sinales é Estou totalmente de acordo contigo vaya. A democracia e a inscripción de igualdade Francia e o defeito Xa que utilicei prácticamente toda a súa obra Para xoster este discurso Fala de que fronte a xa sociedade desigualitario Que hai que facer eh, inscribir, Intentar escribir a lógica de igualdade Antes de predefinila E logo xa se ve que se fai con ele Primeiro vamos a partir de que todos somos iguais E logo a ver ata onde podemos chegar A partir dese de axioma base Por exemplo, o vai utilizar para facer unha crítica ao modelo de ensino que a República establece como necesario onde hai unha diferenza, precisamente unha desigualdade entre o profesor e o alumno entre o intelectual e o ignorante tal maneira que hai un camiño prefixado que hai que seguir o alumno como desigual que é como precisamente, que precisamente pretende alcanzar ese saber que o profesor vai conferir sendo o modelo sendo o titor, sendo o pastor que o vai a guiar logo me parece eso, vaya, seguría e a isonomía parecem os fundamentos de algo que pudéramos chamar democracia e a mi me gusta que fales da crise do número porque a mi me parece moi interesante falar da crise do cálculo como modelo de representación do reino este é que estábamos comentando esa consideración de que todo pode ser perfectamente pautable, regularizable, calculable previsible e reproducible pois se aceptamos esta lógica estamos aceptando que ao final debemos de responder a algoritmos matemáticos previos a nosa propia actuación que van finalmente a servir de criterio de valoración de si nos estamos comportando de un xeito idóneo ou non parece que temos que responder moitas veces senquisa enquisas, as estadísticas é como, e, eu non entro dentro do 88% que pensa que non sei é sí, como é un antisistema un populista entón, si, sí, efectivamente o número é unha estrategia de, de dominación, diría é, é unha moi boa maneira de pregarse ante algo que é indiscutible aí, se esta ecuación está así e da este resultado pois eu que sei, non teño ni idea pois será, veña adiante cando a política se convirte en asunto de técnicos, especialistas ou a ética a levamos clara sabemos moi ben que cal é o papel que nos corresponde a nos pues, seguir ter esa atitude de, de, de obediencia tácita se supón que temos que obedecer pois pues, bueno, vale um, que de cara segundo asistente da máquina eh, un pouco máis o último punto de la defensa de ideas radicales en esos puntos determinados que tarde, si detenido, eh, pregunto porque veo. Ahí. Eh, lo que habla es de la ficción de, de grupos políticos con unas ideas diferentes claramente dirigidos eh, que no buscan eh el beneficio de fondo, ya era la colaboración de eh, un sistema eh poco cambiable Eh, sino que eh, cumplen con un papel en el cual simulan a entre ciudadano sino sí, que eh, va por esa línea sí. si va por esa línea eh, otro pequeño cuisín que sí. onda que es que me parece que a día de hoy ese quinto punto es eh, tremendamente importante y que se tiende cada vez más a una eh, bipolarización de la política para empezar en la cual eh, ya no solo está ese espectro de ese, ese fantasma ficticio de de que hay unas posiciones claramente enfrentadas en las que además se intenta eh, dividir en el 50% prácticamente de la población, ¿no? de, eh, uno es el santo que nos va a arreglar todo, otro es el diablo, ¿no? y se ve claramente porque el diablo eh, es pues el... Eh, para el PP la corrupción del PSOE es un invento del PP y viceversa de deversa, ¿no? Eh, y además eh, todo lo que diga uno es en nuestro beneficio porque es el que tiene raza y el otro es el cabrón, demónico, no sé qué, ¿no? y cómo se va eliminando eh, eh, esa idea de, de, de la superestructura, ¿no? de, de un sistema en el que, bueno, en caso pues, es ejemplo de partidos de España, ¿no? Pero de, de cómo se va perdiendo la importancia de lo, eh, ya no digo internacional, sino más bien lo transnacional, como cada vez más eh, las capacidades de división eh, no se toman en los partidos políticos sino en, en entidades más que por lo tanto no son democráticas, eh, sus, eh, sus miembros eh, non han sido elegidos democráticamente y, y ese juego del eh, no recuerdo el nombre de es un hombre bastante divertido eh, los de la puerta giratoria le llaman ¿no? de como eh, los gobernantes de hoy eh, una vez que salen del sistema político que en realidad es el, la antonima del ¿no? espectáculo simulado, pues luego salen de ahí y entran a formar parte, precisamente una vez que han colaborado con ellas y que les han dado lo que han querido, de estas entidades transnacionales, pues como asesores, como financiantes, etc., eh, que en realidad viene a ser eh, lo que comentabas al principio, la transmisión de ese gobierno eh, oligárquico, podríamos decir, el gobierno de, de unos pocos que operan, digamos, en la invisibilidad, más en el sistema, fuera de todo lo que sea ámbito conspirativo, el presidente, lobbies de poder, etcétera o en las, las en eh, buenos sistemas bancario económicos eh, multinacionales, que los que luego se benefician, aquellos políticos han cumplido con su papel, han hecho lo que querían y luego recogen no beneficios bueno pues como a día de hoy eh, esa misión que eh, parece que tan dogmática tan casi religiosa de la bipolaridad de lo que debería ser la política eh, oculta todo ese juego de detrás del telón y no solo lo oculta sino que lo convierte y a mí si sí se puede utilizar en el término adecuadamente respectivamente en lo conspiranoico ¿no? de que si hablas de, ese, de esa maquinaria de detrás del telón me estás hablando de paranoias me estás hablando de no sé qué, todo tipo de contrainformación que lo, lo que tace es perder ese papel tan extremadamente evidente ¿no? de cómo el anciano se culpabiliza a sí mismo de la posibilidad de creer en esas, entre comillas, patrañas y actúa como su propia policía diciendo que no creas en esas patrachadas que ¿no? son eh, eso, los rollos de los cliquis y, y tenta temas aquí en, en votar este partido para que lo que es el malo salga del Sí que hay una exigencia por parte como lo denominar así, por parte da máquina, pero en dotar por moitísimos outros conceptos, en que te posiciones, en que tomes partido, en que te ascribas, eso que comentaba antes, en que teñas unha identidade ben formada que te induza a tomar parte por un ou por outro. Nese proceso de identificación hai unha ascripción e hai unha adhesión por eso xogo político moitas veces convertes en unha especie de juliganismo xo que comentabas ti o que digo é a verdade é o modelo adecuado para chegar ao que é ese e o que este día é unha absoluta barbaridade claro, o interesante sería facernos ver que para entrar o no que poderíamos denominar política seguindo a definición que intentamos definir habría que facer unha pequena unha pequena, que non se para tan fácil e solución do eu ¿no? unha de, de necesidade de facer ver que non hai ningún tipo de predefinición da túa identidade que te impulse a, en base á posición que ocupas teñas que optar por eso que o teu interese polo tanto, non vas a pensar isto que te beneficia eh, facer un poquinho de uh, proceso de de autoxurdimento ¿no? non sei como dicir o sea, en vez de o predefinido de posicionarte de, de capacitarte para falar máis al lado que se espera que digas e, en eso sí que xogan moi ben os partidos políticos cos nosos intereses eles se, sempre se abocan como representantes dos nosos desechos se apela bastante a esa imposibilidad de que temos os en espacio público de falar dos fins que queremos que é o que verdadeiramente queremos que é o que verdadeiramente nos apetece como queremos organizarnos, como queremos producir a que verdadeiramente queremos dar valor que non queremos xa o sea, é todo proceso de inserción de información nos vemos obrigados a vivir ou estar fora comentaba antes a Rebeca que hai un, un, un par de conceptos moi interesantes que utiliza Levi-Strauss tristes tópicos que son os de antropofasia e antropoemia para falar da relación que temos co outro e a antropofaxia faría referencia a voracidade o diferente imolo comer, decir dicir, imolo comerter non mesmo que nos asimilar, a necesidade de que aceptas nosas reglas e nosas pautas, o que xa nos consideramos que válido ou, outra perspectiva antropoémica, xeríamos por unha barreira un límite se queres estar dentro tes que hacer o que nos queremos e senón, ¿no? quédate fora me parece que hoxe hai moitas estrategias operativas que xogan neses dúas perspectivas, hai moitas operacións antropofásicas e moitas antropoémicas e ao final xa non sei o que xe estaba comentando <risa> bueno, como vedes? estamos cansos, partimos seguimos falando Bueno, eh, eh, mañá seguimos Mañá máis e mellor As 10 vai falar a Abraham Coa ponencia con tecerdo común eh, Esperamos vervos a todos Gracias